Den 13 juni rapporteras en svensk militär DC-3 saknad efter en spanningsflygning över Östersjön. Planet har åtta mans besättning. Radiokontakten bryts klockan 11.25 när planet befinner sig över internationellt vatten öster om Gotland. Två obeväpnade sjöräddningsplan av typ Catalina sänds upp. Tre dagar senare blir det ena Catalina-planet nedskjutet över internationellt vatten. Ett svenskt Katalinaplan har som omtalades i morgonnyheterna beskjutits av ryskt jaktflyg och saknas sedan dess. Besättningen består av sju man. Catalina-planet som hade deltagit i spaningarna efter den saknade DC-3an besköts tidigt i morse av två ryska jaktplan typ MiG-15. Katalinan rapporterade i radio om beskyttningen och angav positionen till 30 sjömil nordväst om Dagö. Planet försökte återvända och siktades några minuter senare av ett systerplan ur Roslagens flygkår, 20 sjömil sydost om Bogskären. Katalinas besättning på sju man räddas av det tyska lastfartyget Münsterland, som sätter dem i land i Hangö varifrån de flygs hem till Barkaby, där det blir presskonferens. Katalinas befälhavare, kapten Sven Gösta Törngren, berättar om nedskjutningen. Ja, vi gjorde en nödlandning på vattnet. Vi väckte direkt nödlandare på vattnet i relativt kraftig sjöhövning Och därefter satte vi ut tre gummibåtar. Och steg i dessa båtar och paddlade bort ifrån flygplanet som småningom sjönk. Såg ni det tyska fartyget på vägen ner mot vattnet? Eh, vi såg det tyska fartyget när vi kom ner på vattnet. Du kunde falla mot detta. Det var ganska nära. Hur länge var han i vattnet ungefär? Det var endast två av kamraterna som var helt i vattnet. De övriga kunde gå direkt från flygplanet och i gummivåtarna. Fungerande utrikesministern, statsminister Tagar Lander, kallar samma dag till sig den sovjetiska ambassadören Rodionov som får ta emot en skarp protest. På kvällen demonstrerar omkring 2000 personer utanför den sovjetiska ambassaden på Villagatan i Stockholm. Under spaningarna på Östersjön påträffas 60 km nordost om Gottska Sandön en gummiliv bort från den saknade DC-3. Det kan konstateras att planet före störtningen hade beskjutits.